Усі дуже втомилися, однак ніхто не наважився здійснити святотатство, сказавши, я йду спати. Адже не відзначити початок польового сезону – це просто гріх. Відзначали цю подію завжди так, наче це було останнє поле у їхньому житті. З розмахом, зі смаком. Усі вітали одне одного, одного зі звільненням від сімейного іга. Шеф натхненно виконував ритуальний вірш, в якому слова «І свобода нас третять радостна у входа» виконувалися хором, навстоячки і повними чарками. то скільки міг, орієнтуючись на свою печінку і голову. Пили багато, позбувшись гальмівних питань. А як я доберуся додому? А що скаже чоловік? А як побачать діти? Пили так, щоб забути трекляте життя зі щоденними думками. А де взяти гроші? А як зекономити собі на новий бюзгалтер, Як прогодувати сім'ю? Марго, щоправда, про всяк випадок не зловживала алкоголем, хоч вона знала, що її вагітність – це лише хвороблива уява, а все ж таки зменшила вдвоє свою норму. Стан був не такий кайфовий, як хотілося, проте вона заспокоювала себе тим, що з Будуна буде легше виходити. Але вона достатньо випила, щоб сміливо дивитися в очі Андиберу і відкрито спостерігати за ним. Він пив багато, а не п'янів. «Характерник», сказала собі Марго. Вона намагалася впіймати в його очах те, що бачила в степу, будучи вагітною. Однак він дивився на неї скляними очима. Це її заспокоїло, Значить, усе те їй привиділося, і не було в неї з ним ніякого шаленого кохання, і, значить, вона не вагітна, і отже, вона нікому не зраджувала. В такому разі її ідеальний шлюб справді є ідеальним, тож найголовніше, що діти не постраждають. Шеф затягнув улюблену народну пісню Марго. Ой там на горі, ой там на крутій, ой там сиділа пара і голубів. Вася затрясся в риданнях, він не міг без сліз слухати цю пісню. Ой вони сиділи, цілувалися, одними й крильми обнімалися. Дует Марго із шефом був потрясний. Марго віртуозно виводила, а шеф гарно тримав баси. «Де взявся стрілець? Стрілець і молодець! Він голуба вбив, голубку прибив. Як він посмів, негідник, озвався Андибер, і усі поглянули на нього». Андибер сміявся. Його сміх примусив усіх завмерти. Так сміється шаман, стрибаючи навколо священого вогню, так сміється жрець, принісши Богу криваву жерту. Ну, ти, Анди, бере чистий характерник, пробелькотів шеф. І вирішивши розрядити обстановку, почав схиляти Марго виконати улюблену пісню всього колективу «Голубая луна». Партію трубача виконувала Марго партію Майсеєва шеф. Цей міні-спектакль у виконанні співробітників користувався шаленим успіхом у колективі. У шефа дуже гарно виходила ще й балетна партія. По її завершенні, коли стихали бурхливі оплески, Марго промовляла свою корону фразу. «Господи, якби мій чоловік і мої діти бачили мене тепер, Цить! Цить, обривали її колеги, про грустне я ненада. Після цього ще раз пили за солодку свободу, і ще раз, і ще раз.